La Federació Local de Convergència i Unió ha demanat la finalització de la nit dels DJs de festa major a les 6 de la matinada de cara a propers anys. Ho ha fet després dels incidents que van tenir lloc la nit del passat 17 de setembre. El regidor Joan Grau Pera denuncia públicament en el ple d'aquest dimarts els actes vandàlics i actituds incíviques que van tenir lloc a l'espai públic i ha qüestionat que l'Ajuntament hagués previst de manera adequada el desplegament policial per a aquest acte. Nosaltres creiem que no hi va haver-hi el dispositiu policial adequat per a aquest tipus d'acte en absolut i també creiem que hi havia motius per establir unes mesures de control molt més adients per a aquest acte. Ja que s'esperava molta afluència de gent, des del grup municipal de Siu proposem la finalització de la nit dels digeris a les 3 hores en actes futurs, de tal manera que aquest públic no esperi les matinades per cometre actes vandàlics i que les matinades quedin per la gent de Tiana i de fora que vulguin disfrutar d'aquest acte cívicament. L'alcaldessa de Tiana Ester Pujol ha detallat que la policia local i els Mossos d'Esquadra van actuar amb la diligència esperada i sense que els actes incívics quedessin immunes. Pujol ha desmentit que hi hagués manca de previsió i ha detallat totes les actuacions que va efectuar la policia local i els Mossos d'Esquadra que van procedir a la confiscació d'ampolles d'alcohol que s'estaven consumint a la via pública. A més, els cossos de seguretat van procedir a efectuar dues denúncies a menors d'edat i onze a majors d'edat, entre les quals s'hi compten dues pertinença a destopafàtics. Van haver-hi tres tipus de malestar. Un van ser empentes i xafarderia i crits, en el qual es va interposar la policia local. L'altre va haver-hi un cop de punt. I l'altre, una persona de Badalona se la va retirar del grup i se la van portar a peu cap a Comissaria fins que es tranquil·litzés. I després es va reintegrar en el grup del qual venia. Doncs el dispositiu policial, si sí senyor, que era correcte, Tenint en compte que, a més, hi havia la col·laboració explícita dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Montgat, no per sorpresa, sinó perquè s'havien previst en reunions anteriors. Olga Ruer també ha volgut matisar que el grup municipal de Convergència i Unió ha portat a ple aquesta pregunta per constatar una preocupació ciutadana de com s'està desenvolupant la nit dels DJs al llarg dels últims anys. La regidora convergent ha denunciat la situació de joves menors d'edats beguts pel carrer i és per això que ha demanat que l'Ajuntament prengui mesures. Per la seva banda, l'alcaldessa de Tiana també ha explicat que el govern local està treballant per efectuar mesures de prevenció entre els joves d'altres municipis com Badalona, Montgat o Santa Coloma per controlar les condicions en les quals els venen a participar en aquesta festa. El proper 13 d'octubre està convocada una reunió amb la policia local per fer una valoració tècnica del desenvolupament de la festa major. Ràdio Tiana, serveis informatius.